Sein utxonek seinalatzen duen bezala gure gomitaren tenorea dugu, telefonoaren beste punttian batziela borda xako uzapeza Euskal Elkargoan mendiaren arduraduna egunon bate iguron. Zurekin aipatuko dugu, duela zonbait aste jakinarazia izan zen seetasuna. Euskal a, mendialdean, eskualdeko parke natural baten egiteko estudioa abiatzea, erabaki dutela lau mendiko sindikatek, Euskal a, Elkargoko eta akitainako autetsiek. Euskal a, parke natural bat, edo eskualdeko parke natural bat zer den nahi ginuke jakin zurekin, menaleenik, asteen algiria behar bada egan ez, baduela zonbait urte jadanik gogo eta hori ere maiten duzuela bat itiala borda. Ala Bai, uh, elkarratetzen ginen lider montañohtan, uh, mendiak kudatzen zuten uh, elkarte desberdinak eta erriak, zukerrandu bezala. eta ikusi ginuen saluki uh, buso izaintzela eta behar zela, Uh, tresna bat, uh, edo zerbaiteko gogogetat, go muntatzia, mendiein uh, gugutatzeko. Otoruan, uh, bimidata amabigia inguruko hortan, uh, hartu ginuen uh, de, izena zuen gizon baten uh, uh, estudiua gisa nahi zuen uh, lagundu uh, Gerald Ramos, eta hare kontreilatu gintuen, pixkat guen uh, eskualdoekak izuen PNR horren baten uh, ikustiekatia eta izan ginen zagoan, amar, uh, amar bat teknikalari eta bat autetxi. Eta uh, ortaik ikusi gintuen bi uh, kudeaguntza desberdinak uh, zagoan, eta uh, denek uh, hago batez, uh, da boz batez inginuen, uh, PNH hoi zeintzela seuraski sohotsena guen, uh, guen, uh, guen edemu hau uh, kudeatzeko, eta horretai partitu zen. Mm -hmm. Nola elduzi deztean zuzen parke naturalaren ideiarat zerren eta pentsatzot gogoetan hainbat beste ideia ere gertut irela, ez? Bai, parke naturaloi zen ikusi ginuen zalukian, uh, zagoan, etzela et inguru menai bakerrik lotua, uh, zela nola atxiki meni hortan, ere muortan nola bizia atxiki eta uh, proietu desberdinetan uh, parter zentzuela Uh, edo zein, genuke, uh, uh, uh, egun bizi proietutan, ez bakerrik ingurumena, ingurumena jakina ingainan, guen uh, eskualdeuntan, uh, zaindua dela, Natura Bimila Franco badu, uh, Santa Graziati gazita bidiatua ino, eta joan, uh, urek uh, uh, guzik inoen, launtzak baziela lujere mutik, launtzen tuztela proietu guziak, eta interes garriera hori uh, Prezeski, haipatzen maituzu Natura Bimila, zer da diferentzia, lujalde bat, Natura Bimilan kokatzean, eta parke natural baten artean? Parke naturala, na, bon, proietuak aintzinar eman aztentu, baina edozein proietu ez da ingurumenai utxik, utxik bidatua, ingurumenaz aintzeko, Natura Bimila badu, eta segitzen du, bokobdara hiriekin akzionian dianak, E, Edo zein errisketan, e, proiektua dienak, parke natural horrek, parkeatzen du, eta ematentu, e, diru launtzak e, miatzen du. E, proiektu bat zuen ere maiteko beraz. Horrek eran nahi du, ha? beharra senditu duzuela, gabezia bat bazen gure eskualdeko mendietan, gure ruraldean? Ba, zainzeko manera bat heldu da batetik, baina elkar lanare ikusi ginuen uh, kostal dekoekin, uh, ikusten den bezala jende haunitzek uh, bendiko bizian, uh, eran eh, edut uh, uh, kostal asteriko, uh, jendiek, uh, parte hartzeuten, uh, ben gisa edo ben manerian, edo ibiltzen diele bendian, uh, edo berze gauza fantukotan, uh, bendio hortan parte hartzeute, eta oitan ditake, parken hartu horro hortan, uh, parte harrastia oikide. Bait, uh, elkartasuna beraz ipatzen duzu, nun bait, uh, mendia eta kostaldearen artean? Ba, ez, ez, ez da beheskuntza bate, eh? ez, ez da mendia aparte emateko, uh, mendien ero mugu izaintzeko, nolaz eta biztan dena, diru laguntzak eta proietu zaitaskunak ba iptitu proieto uh, muntaitzeko, ikusten dugu baiko egunean uh, uh, parken aturo lan Uh, izpuran eztatzen den eztakari joire, horra, uh, e, uh, ibagoetan bizia txikitzeko osasun mailean, ehozen jo egitutan hartzen aldu. Uh, eremu zaindu bat heldu da, bai no, bizi dena azteko eta bizi asteko luzaz. Ara, ez da, bakarrik ingurumenari lotua, zer da, parke naturala ipatzen delarik, parke, zerbait zerratua pentsatzen da. Bai, beldurzen da, pixka diendia, bai no, ez da batea, Ingurumenainik gaineratu uh, baqu uh, denek uh, eskolegiko mendiak gizonak moldatu aituela eta uh, ortaik uh, berkotu nahi batu uh, ola chiki uh, berko gizonak baznean. Mm -hmm. Bati talaborde gurekin uh, pondu bate egiten dugu aktualitateaz eta berriz heldugira solaserat. Zortziak dira euskali jatietan tituluak zurekilan behne eta geina. Uh... Le fN ne l'a pas fait le, les LR et l'UDI ne l'ont pas fait non plus le, les républicains ont accusé réception eux mais n'ont pas eu le temps de répondre les autres silence total ils ont aux abonnés absents. Alek Kadi Sima Delkarteko presidentazen Solidarite Migrant Etorkinekin kolektiboan da, lege biltzareko hautagai er, bidali galdeketabaten emaitzak emanditu kolektiboak eta bestalde geroan tokiko taldeak sortzeko sedea dutela ustaitze, itxasu eta donapaleun jakin arazi du. Jean-Michel Blanquer, franziako ezkuntza ministroa FCPE burrasuen federazioaren kongresuan zen larumbatean miarritzen, ondotik ikastolen eta biarnoko kalandreten presidenteekin egontzen, ministroak diarrera harretatsua gertu du lur alde estatutoaren eskaerari, baidan ere morgiltze ereduan duan lan egiten duten sareen estatuto baten beharaz. Iaste falta basoaren lehen asterketa itzin, ekainaren amabostean filosofiarekin hasiko dira terminaleko ikasleak, ekainaren ogoita bia arte iraganen dira asterketa idatziak, azken mementoko berrikuspenak, fixak edo kursuen irakurtzea, baijonako etxepare lizeoko ikasleen ganat joan ikusteko nola prestatzen ziren hogeita zorzigaren musikaren eguna zen asteundajean urdinak be, denborak espalimadu lagundu bereziki gandean alaike jendea jinda, larun batean xta Xberoko janntzaleiaketan zorzi talde izan dira eta espaizeko taldea da nagusitu igandean kauterbaletan emanaldi beria zen eta aratsaldean kontzertuak eta hauek barnnean egin behar izan dituzte aro Txakarena Gatika. Eta eskualdeko parke natural baten ideia entzina duha. Uh, proiektua aztertua izanen da emendik uh, urte batez. Iper Euskal Herriko mendialdeko egiturek adosturik, ortaz itzegiteko gurekin dugu batite labord. Sarakoa uzapesa eta Euskal Elkargoan mendiaren arduraduna. Uh, batite labord espikatu diguzu, ez eh? dela bakarrik ingurumenarentzat zata abantaila izanen parke naturala. Uh, proiektuak dirustatze ko balio izanen duela. Urte bateko gogoeta, horrek eran nahi du, uh, zer badirela mugak edo zailadela uh, parke natural baten uh, lekuan emaiteko? E, ikusi behar du, nu galdeak biztan parte hartzen duen biru laguntzetan. Uh, estudioak, aldeetzeute, baina irauten du gero, uh, desmartza hortan sartzeko, juzenez, zazpi sortzi urte, hai, oso ki luzi azaten da, eta huai hartu da huai konsultiin delako buregoa eta estudio eiteko urte batez, bizten dena. Da ez da hortan mugatuko horrek egiten bari maduz horrotxena dela, paske naturala, ari buruz, e, genga, erru eta eskual helkargoa e, denik horretak estudioetak atratzen da, behar behar, ba, behar behar behar behar behar Uh, obekioa tatzen nienak eskola erriko uh, uh, uh, uh, er, berdu jakin behar du jakin egunta uh, ameka erri eldudela eta erri bako txak uh, behar du eman, sartzeko, espadu sentitzen beburua edo so, sobra, sobra nekeatxoten bali madu sartzeko iten bali izpazken atura dutan ezetza erriko kontzilua gematen aldu, ezta bortxaz nioz sartzen uh, Olako parte batean. Aintzuzen, ez zerraiteko zoen liratekea razoinak ergan haidu, badirela muga batzu, badirela herrieri uh, uh, muga horiek ekartzen aldituzten elementu batzu? Herri e, e, bak, bako txak, uh, be, be gaindu, jakikia, zetan se, atxotan nori, sartabat beharko da iskrabatu. Denen hartian beharko du iskrabatu, ogan bakizu nola pasatzen den, horik uh, uh, uh, gaudu zoitan, batzuek herri uh, eztu ez du nahiko, ez dekigit, uh, bakizu. Egen kurak ez atentu, denek guen xokotan, eta baino, ez da bortxakan nioz uh, ere manaztena. Zerg ba, litaik esakta horret mahnian? Engai uh, enga, oh, bai? Ba, engai amendua, kalitatezko, biztan dena, laborantza, laborantza, kalaitetezko laborantza bat, eta uh, ingo numenain egespetazia, eh, baino, eistena jantzik dutena, jadani, baitu uh, bakotxak guen xokotan hartuak, eta hoja, hoi de, demoraikin izkeratuko du. Hmm. eranduzu bezala jadanik egiten dira urratsak hemengo mendialdeetan, ozka bat gehiago litzateke beraz uh, ozka bat gehi jo kalitateaizko jakarta bat eldu da ba, eh uh, berterre mundanek ositu biskatibili gaja ibiri naiz marespoduen gero moncanigu ai abesaldeko akademiko aldian uh, ematen dute yeah. uh, atatzen ie moski parke natura atatzen ie moskina ke eh, gustosuki Artzen alda, edo da kalitatezko xartabat dela, eta horren or ainetik interes da. Egin dituzun bisitetan, hain zuzen, bada dolurik edo alderantziz pozik dira de, uh, urratxa gainditurik, parke naturalizen daturik? egin die eskualdeari? E, e, e, ikusituten guzieka, e, denak konten die den parkean sartzia. Eta uhartu diena, sartu etzienak lehenik, uh, lemixik le le sartu etzien erriak, ondotik urteatzen buruan berek, benbaitai galdein dute parkian sartzia. Mm -hmm. Hoi pasatzen zen, da ikusten da, ez, ez tola kalteik ekerzen, bistan dena, de elkarrekin el ina da. Eta parte hartzen zailo, uh, el ingurumen uh, elkartei, izi elkartei, ahantza elkartei, uh, dena ispiritu berian, lider montaiek zuen, itzitu erian. hm. Uh -huh. lanpostuak uh, sortzen alko liratekea parke naturalarekin. Uh, de muraikinba gu zaboan esan ginelai bazen ingeniari bat uh, proiektu ehik bako sitako proiektuetan parte hartzen zuena uh, uh, eta hori uh, ikusten ingenua uh, interes egia zera launtzeko proiektuak launtzeko eta lantzeko. Uh -huh. kudeatu behako da ere nok goukanendu ardura uh, holakotar. Oide oide, enak, uma uma viz, oide Pietua, na que mi sto denna la inscuadrie o io me mentua es tu proyecto la inclinatura e taber due dato informazioni anche o ha ie una idea Beri beldurrra galttzatu erietandietan. Hmm. Akitainiak eta ba, zuek Euskal Elkargoan ere sustenengatua duzue, eh, proiektu hori edo bereziki uh, urte bateko ikerketa hori, hmm. Akiniako zu begeita hamar mila euro eman eh, dituen ikerkettarentzat horrek ja nahi du ere bakorra edo baikorki uh, ikusten dela geroan. Ba, eta uh, jose jaunain ikustia esan ginen lauboz bat laun, eta horroan bertzen jakin, ez gine lau ino, eh, el kargo, eh, eskual erri elkargoan. Eta B.A. lagoen bilkurean batean, eh, ikusi zuen uh, gauza interesgarria izaten zela, eta Berreita Marmila berak erantzuen eman zituela estudiua inabiatzeko. Eh, ba, eh, ikusi zuen, zez alutasunez, uh, beba imena eman zuen uh, estudio niteko. Mm -hmm. Eta hor, gobernu aldaketarekin, salantzarik edo gibelerat egiteko rika? Ah, hoi. Hoi oi denak, hoik uh, galderat gailari eguner gustamateko, eh, ez daiz ditzen. Ez daiz ditzen, tegit, ez daiz ditzen. Eh, igurik bat, igurikatu berkota lehenik eh, ikerketaren emaitza, eh, ez daudarik? Pari, parisa, parisa nahi, gana itzin, behar du uh, lanera ito guen ere mundan, edo eh? ikusiko du... Uh, hasi baina badu el kartasunoi laneko gogo eta gutizio io lugar de untan mm -hmm. uh, gaten tailak bordelejate aunitzetan hitzen diese biztandena se se bisia denamen mi mm -hmm. uda hor da, eh? bat borda gendetza geruta geiago ere mendietan neurgi berezi batzuen berra ikusten duzu e olako garaietan no? Bertzei dute ber, ortako errat, aiztian haipatzen ginuena, uh, iri edemunuitaik eta eldu dien uh, turista oitaik ikintan, beha oso bait, baitezpakoa da, tresnak montatzia, uh, gogo eta finak itea mendia errespetatzeko, hartzaimondua errespetatzeko. Zorzu bezala, beti uh, ustez idazia uh, beti, beti, beti uh, merda zain eta neugi berriak uh, idutzen zaita, uh, Uh, muntatu, uh, respetazeko bat bertzen biziak. Aski egiten dea, komunikazio ahloan? Uh, ne, Nei duriz, ez zaiti duritzen. Ez zaiti duritzen. Berlitakea, uh, bola, eh, negu, da negoetada, ez dut, nik uh, gejogo, beno, uh, eskoletan, hemengo bereko eskoletan, aurretan. Aurretak, aurrek, uh, ekar zeute, denbora pikipikak eixo emateute, baina maiz burasoak errazen dutzen zuzte asko Uh, maneretan. Hmm. Uh, beste gai bat ere, uh, urte astapenean uh, muntatu da uh, mendiko suen kontrako elkarte bat, uh, batakigu mendiko suek aurten ere, uh, debatea epiztu uh, dutela, nola katzen zira afera hortan? Uh, elkarte horrek uh, salatu du, sobera su egin dela, ez direla sute guziak behar ezkoak, beste manera batez kudeatuak izan daitezkela, zer diozu. Uh, pi -piskat, uh, piskat nola segituten urteaztapenetik uh, erri elkarrunen, berri uh, unen uh, kudiantza mendigian ameinaute. Eh? Pa, uh, piskat ahituna izan nola segituten uh, sendikatek eta parte hartzegi izan, eh, izan da uh, sukratuzun elkarte bat untatu dena. Meino ben eh, munduan erran edut uh, zutiak ez uh, dela beharba hoben edetan, baina zuteigabe hartzain munduan behar bari mozu mendiktik bizi, behar dizke gogote sushenakin. Ez, ez duzu, hortan da aizkian haipatzen ginduena karikako jendia edo uh, itxan zareko jendia behar luke gogoetatu batio eta kontutan hartu uh, mendin ere bizitzeko uh, eran nahi du bizitziak jornala hatia, Guguetan parte hartu, baina bueno, ez uh, atxatut uh, franko idorra esantzela elkarte horren muntazia, behar zen hartzaimundu egin baitezpa parteikatu. Mm. Ado, son txada bat itiala bort, baduzuela eh, uh, goiti, urte bateko estudio horren ere maiteko eta behar zautetxen artean ere eh. elgar, adosteko, miresker uh, gurekin egonik setasun se guzi hauen emaiten? Eh. 3.000 esker zuei, entzulegu zuei,